Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Eszeveszett. Jó. Minden rendben. Minden rendben. Ö, hazatértél már, vagy még mindig szállod? Nem, is mindig... svéd, svédbe vagyok már. Oké. Okay. Ha hazatértem. Jó felé az út veszélyes. Ez volt... -jó, volt, Meg... jó volt rekonektálni a családdal? Igen, de sok rekonnektnek, sok az alja, én uh -huh. szerintem a, ez, a, ez a learning, úgyhogy a rekonnektet is megfelelő keretek között kell tartani, mert különben, uh -huh. különben olyan típusú izé lesz, úgyhogy... De nem panaszkodom, nem, nem, nem panaszkodom, és biztos erről te is tudnál besélni, ugye? hiszen te úgy szállsz fel a repülőgépre, mint mások a buszra, de én nem, és nekem most volt ez az életem első repülőzése, egyedül repülőztem, nem az, nem az első repülőzése, amikor egyedül repülőztem, hanem életem első repülőzése, amikor képzeld el, hogy egyszer sem néztem ki az ablakon. Aha. Volt, volt már ilyen? Egyszer se. Már mint úgy, hogy nem, nem ablak mellett ültél, vagy ablak mellett ültél? Nem, úgy értem. Ne, ne, nem ültem ablak mellett, de egyszerűen nem érdekelt, hogy ö, mi van kin a é, gép, gépen kívül. Én, én mindig ki szoktam nézni, mert néha egy-egy jó fotó abba benne van, hogy mit tudom én, szép az ég, meg naplemente, meg felhők, meg mit tudom én. Szóval nem, nem hiszem, hogy jó, mondjuk amikor totál sötétségben szállunk föl, meg le, akkor előfordul, hogy nem nézek ki, de még mindig szívesen, szívesen kinézek. Nem. A repülőzésről még az jut eszembe, nekem így kialakult az itthoni rutinom, hogy hogyan megyek ki könnyebben, mint ugye kés a vajba, egészen a repülőig. Itt van helyi busz, ami tényleg öt percre a házunktól felvesz, lerak a reptéren, és akkor ott törekszem arra, hogy a KT Pacific társasággal repüljek, ahol van ilyen státuszom, és akkor hiába, hiába turista osztályon utazom gyakrabban, főleg az ilyen rövid repülő utakra, akkor így a business check-int tudom gyorsan csinálni, akkor itt ilyen automatizált módon a Hong Kong ID-mel tudok kilépni, Uh, nem kell ilyen útlevér, Tökélye csak fejlesztetted minden. a logisztikát. Igen, <gül> és akkor utána a kettő lounge-ban tudok enni a két szuper leves közül az egyiket, amire éppen hangulaton van. Van ez a wonton noodle soup, amilyen nagyon hagyományos kantoni, hongkongi leves, ilyen kis gombócokkal, meg, meg van a dandan Dan, milyen, ami, ami, ami meg inkább ez a Sichuan típusú leves, csípősebb, egy picit, meg ilyen Magyaros leve van annak is, és akkor abból szoktam egyet tenni, aztán, amikor közeledik a check-in, akkor beszállok a gépbe minden. Na most ezen annyit bonyolított, hogy ugye a legutóbbi repülés Tájföldről visszahaz az úgy volt, hogy a fiammal közösen mentünk ki a reptérre, és az például rosszul esett nekem, hogy hiába volt ilyen egy guestre lehetőség, hogy vigyek be a lounge-ba, a, lounge a Keti lounge-ba, mivel ő nem azzal a társasággal repült haza, ezért nem, nem engedték őt be, és ezért nem mentem be a, a lounge -ba. De olyan kellemetlen, kellemetlen érzés volt, biztos másba is volt, ilyen, hogy mikor először letesztelte, hogy ilyet be tud-e vinni valakit magába, és akkor nem tud, és akkor kicsit mindenki kínosan érzi magát. Meg neked, hogy meg bicsaklik a, a brandbe vetett hiten. Hát hát és igazából, mit, azért, szívóznak itt a, a fiammal vagyok. Az, és akkor és direkt... Ráadásul, ráadásul becsekkoláskor megkérdeztem, hogy és ugye be tudok egy guestet vinni magam, és mutattam, hogy igen, ott van a, a launch tiketen, hogy guests egy. De megoldottuk igen. a fiammal, mert a, a bankoki a az ilyen nagy dzsumbújban van egy ilyen elegánsan kialakított táj, étterem, táj királyi, nem tudom micsoda. Történt, ilyen szép asztalokkal, meg ilyen komplex menüvel, meg minden is, hogy hatalmasat így reggeli ebédesztünk, és az úgy kivitte a bármi potenciális negatív érzést ezzel kapcsolatban, és összességében tök, tök jó finish volt a, az útra. De mindegy, ez csak arról szó, hogy van ilyen nagyon smooth rutin, amit szeretek utazni, de néha, néha az nem jön össze, és akkor pivotolni kell, ugye. Hát igen, csak az, azért mondom neked, mert én annak idején, amikor először repülőztem még, tehát én 17 éves koromban ültem repülőgépen először, képzeld el. Uh -huh. és, és emlékszem, hogy először repülőztem, az kicsit ilyen szelesebb idő volt egyébként, és akkor át kellett mennem egy ilyen folyamaton, mentális folyamaton, ahol, ahol az volt ott, hogy a, a repülőgép az mindenféle dolgokat csinált, ilyen hangok jönnek, meg dölöngél, meg mit tudom én ilyen izé. És és nem, hogy, hogy nekem az elején mindig az volt, hogy, hogy gyakorlatilag így nagyon élesen ráfókuszáltam ezekre a zajokra, meg a dolgokra, amik történnek ott a repülés mm -hmm. alatt. És lehet, hogy ez több mindenkinek van így, és eltart egy ideig, mire, mire úgy hozzászoksz, és elkezded leszarni ezeket a dolgokat. Nem értekes. Figyelj, van, van egy ilyen erős, erős képességem már, hogy Érzem, hogy mikor lesz az, hogy esetleg durvább ilyen rázkodás várható a gépen a turbulencia miatt, és tudom, hogy mi az a pont, amikor bekapcsolják, hogy akkor nem szabad felállni, itt közbe az övedet, nem mehetsz pisélni, és én ilyenkor, amikor érzem, hogy na ez ebbe az irányba kezd menni a rezgés, a villám gyorsan kimegyek húgyozni, Visszaülök, akkor bekapcsolják a piros, leddett, hogy nem, nem lehet felállni, és annyira egy királynak érzem magam, <gül> szárazra pisilve ott ülök, és megoldotta a problémát. Ezt én ugyanígy csinálom, de én az a szó, azt élvezem, hogy akkor vagyok kint a klozeton, amikor nem szabad nektálni, Szerintem az az ilyen, ilyen ultimate liberating experience, amikor be, be, be kell kapcsolni magadat, meg mindegyis mint egy a mint lustadik. Akkor végrehajtasz egy lusta És én <síns> kivisz a vécére, tudod? Ki tudja, hogy mi történik ott a izében, és te meg ott izé vagy. Ja, ezt egyébként be kéne adni, nem tudod, be bemondott dízdőt, hogy kér, íző, kér valamit, és sokat mondjuk, hogy joghurtot kérek szalonnával. Ez <gül> így <gül> sok szalonnával, ezt uh, legközelebb megcsinálom. Az a baj, hogy ez a fiatal generáció nem fogja érteni szerintem, hogy honnan jön a referencia, de nem. Be, be kell adni szerintem. Mindegy, szerintem egy a lényeg, hogy, hogy mindig lenézik azokat, akik tapsolnak a végén, de hogyha a végén tapsoláson akkor én abban mindig belállok. Sőt, ilyen slow clap. <gül> <gül> slow clap, adja. <gül> és uh, roadog alapon mentél most? Uh, kérdez, hogy voltam. Ezt nem fogod elhinni. voltam. Olyan uh -huh. fáradt voltam, nem aludtam az az éjszaka, és... és uh, um, így konkrétan aludtam a gépen. Tehát, ö, ö... Én, én most nagyon ráálltam arra, hogy ilyen hangos könyv, meg podcast, és én nyilván nem az nem, nem roadoging, mert, mert valami így foglalkoztat, meg gondolkodok rajta. De úgy érzem, hogy az a legjobb kihasználása annak az időnek. Ö, az, az teljesen jó egyébként, hogyha azt, azt csinálod. De ugyanakkor roadoging reflexió is egészen kellemes uh -huh. koncepció szerintem, tehát tudod, vannak ezek a, izé, van ez a Spanyolországban, ez a túra ez az El Camino Santiago, uh -huh. amit uh, a midlife crisis-ban általában emberek megcsinálnak, és uh -huh. akkor végigjárják, és akkor egy ilyen transformatív experience kerekedik belőle, uh, én szerintem egy ródók, megvilágosul, megvilágosulsz, hogy mi a csöcs van, és akkor, uh -huh. ezért, tehát én, én gondolkodtam ezen egyébként, hogy le kéne szokni ezekről a distraction okról és tényleg ilyen uh, Skrollozást, telefonnézegetést, uh -huh. meg bármilyen fogyasztást megtartani valami nagyon-nagyon limitált részében a napnak. Uh -huh. Lehet, hogy, hogy, hogy van haszna, és, és lehet, hogy mentálisan jobb közérzetet biztosít az ember számára, hogyha nem... Egész hát én, én biztos. Is, én, én is vagyok. főkelek reggel skrollozom a telefont a klozeton. Érted? Tehát megnézem, hogy, hogy mi volt tegnap óta. De Már eleve elméz. nem, nem, nem jó ott sokáig ülni így abban az izmok szanaszét pózban. Elzsibot a lábam. E, e, e, e, e, ezzel kapcsolatban van ez a kell Newport nevű ilyen science író, van podcastja is. És, És a Deep Work, meg a Digital Minimalism, ezek az ilyen híresebb könyvei, nem tudom, hogy hogy lett magyarra lefordítva ezért az angol címet mondom, és most jött ki egyébként új könyv, amit hangos könyvben, pont repülés alatt fejeztem be, az a cím, hogy Slow Productivity, és nem mondom, hogy egy az egyben tudom megvalósítani, ami ezekben a könyvekben le van írva, de azt mindenkinek javaslom, legalább ezt a digital minimalism, de a Deep Work könyv is nagyon jó abból a szempontból, hogy így átgondolod a saját viselkedésed, meg tevékenységed, és hogy mennyit lehetne ezen javítani. És tehát, a ha, ha úgy lassab, érzed, hogy vala a, a productivity, csinálod, akkor, a, az, az ko konkrétan mi mindjárt eljutok ahhoz a könyvhöz, hogyha a, mondjuk a Digital Minimalism témánál maradunk, az pont erről szó, hogy ezt a fajta ilyen értelmetlen szkrólozást, hogyan lehet kivezetni az életedből. Nyilvánvalóan, mondjuk én továbbra is szeretnék YouTube-ot nézni, mert rengeteg szórakoztató, inspiráló, meg értelmes tartalmat tudok ott találni az ilyen long form videóknál, de például hogyan lehet ezt is valamiféle ilyen időszlothoz kötni, hogy oké, okay, akkor mit tudom, én vasárnap, ebéd után ezt nézem egy órát, vagy valamit, ez tök, tök Igen. Be, ilyen korlátok közé vethető. Aztán a deep work az arról szól, hogy egy általunk is annyira kielvezett ilyen corporate enterprise világban, hogyan tudsz mégis értéket termelni a rengeteg meeting, meg, meg politikázás, meg miroboard board csicsázás ellenére. Az a hosszabb című, hogy Deep Work Rules for a Focused Success in a Distracted World. És nagyon olvasmányos, tök könyv elolvasni, nem ilyen száraz, meg ilyen ítélkező izé, könyv, hanem tényleg ilyen jó eszközöket ad hozzá. És akkor eljutottunk ugye eddig a Slow Productivity témáig, ami a mostani könyve, és ez pont, pont egy olyan időszakban hallgattam, olvastam, amikor így hatalmas káosz van, sok szempontból így a munkahelyi életemben, Aha. ugye ez a, ez a fajta zaj, meg a, a tehát több dolgot csinálhatnék, sokkal-sokkal, tiszta annyi dolgot csinálhatnék, mint amire időm van, és így is ilyen tizenkét órás napokat húzok, meg minden, nem fogok újra panaszkodni erre a kedves hallgatóknak, mindenki képbe van. de Ez egy érdekes ilyen szemléletmód, hogy esett tanulmányokon átmutatja be, hogy nagyon produktívnak elismert emberek, hogyan, hogyan végzik úgy a munkát, hogy korlátok közé rakják, leveszik yeah. ezt a nyomást róla, és mégis így haladnak nagyon apró lépésekben előre is, nagy sikereket lehet azzal elérni. Nyilván az, az én munkám most jelenleg elvileg nem arról szól, szólna, hogy én termelem a kontentot a munkahelyemen, meg írom a tanulmányokat, meg minden, ha bár még ez is valamilyen szinten benne van. Aha. De alapvetően így egy nagy portfólió, meg egy nagy emberhalmaz menedzselése és tervezés, meg minden. És ezért én nem olyan vagyok, mint, mint mondjuk ez az író, aki egy egy ilyen egyetemen uh, előad meg, meg Igen, igen. És uh, nem lehet egy az egybe alkalmazni, de legalább négy, öt, hat ilyen hozzáállást úgy érzem, hogy így én is be tudok vezetni a mindennapjaimba, és tervezem, hogy újra végig megyek a könyvön. Nem feltétlenül minden egyes fejezetet meghallgatva, de különösen az első egyharmadában egy csomó olyan dolgot így felfedeztem, amit igenis be tudnék vezetni a munkámba. Szóval ezek a dolgok, amik így úgy érezzük, hogy a, a, a szarfolyam ugye egyre följebb jön a nyakunkon. Elég sok mindent lehet így önálló döntéshozásként, anélkül, hogy a világot magad körül próbálnád megváltoztatni, csak a saját hozzáállásodat. És ki lehet, ki lehet egy kicsit tartani a fejed a, a szarból. De az állítás végül is az, hogy ha beraksz magadnak ilyen extra, korlátozásokat az életedbe ezzel kapcsolatban az a, itt tudatosan lelassítod, akkor Igen, meg hogy akkor sokkal jobb lesz a végtermék. Meg a... Igen. Uh -huh. És nem csak az, hogy nyilvánvalóan az én életemben nem lehetne azt mondani, hogy én csak hétfőn és szerdán válaszolok levélre. Tehát én, én nem vagyok olyan pozícióban, Igen. hogy ezt megtegyem, meg nem vagyok olyan pozícióban, hogy én reggel, mit tudom én, 11 és 12 között vagyok csak hajlandó hívásokra bemenni, ezt se tehetem meg, de elég sok mindent megtehetek valójában, hogyha Na. elfogadom, hogy, hogy mivel kompenzálom azt, hogy mondjuk erre a 10 éjszakai hívásra nem hívtam be, mi az a, az a progress, mi az az előrehaladás, meg az a siker, amivel ezt tudom kibalanszolni, hogy ne vágjanak ki a pozíciómból. Igen. Szóval nagyon érdekes dolog, és tök jó ezen elgondolkodni is, igen, le kell jönni a wc szkrólozásról, le kell jönni a 12 órán áthíváson vagyok hozzáállásról, és kialakítani az embernek hát de... egy saját keretrendszert, amiben tud működni a naptárkezeléssel, meg a, a korlátokkal, amit az emberben rak a munkába, és én eléggé el vagyok határozva, hogy a, az elkövetkező így csöndesebb időszakban, amikor végennek a most ilyen nagyon kemény ilyen tervező fázisnak hogy akkor kialakítok egy ilyen naptárkeretrendszert magamnak, meg ilyen szabályokat, és megpróbálom túlélhetővé tenni a következő évemet. Hát szerintem ez nagyon fontos lenne, én is lehet, hogy be kéne vezetnem egy ilyen dolgot. Amiket bevezettem korábban, ilyen a self-improvement praktikák, azokat sose bántam meg később. Uh -huh. Tehát mondjuk nekem van egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy mindig felkelek, kellek, akkor megiszok egy ilyen 3-4 deci vizet. Uh -huh. tehát hogy azzal kezdem a napot hogy hogy csak hogy elmúljon a tegnapi viszki íze a másik dolog hogy én abszolút leheb az alkoholról Tehát arról ja, ja, majdnem, most már lassan két éve lesz hogy egy azt korcsot, nézem úgy, egyébként a... Black Friday Deal van a könyvön éppen Amazonon a Slow productivity a Hardcover könyvön és Kindle-ben is diszkántos Úgyhogy ha valakit ez a productivity dolog érdekel szeretne hatékonyabb, és élhetőben ez alatt dolgozni, akkor most jó időpont megvenni. Uh, és 200, akárhány oldalt, tehát nem ilyen vastag, izé, biblia éretű dolog, hanem egy könnyen olvasható, könnyen feldolgozható dolog, és aki mondjuk repül, vagy autózik hangos könyvbe is, tök jó bevállalható. Uh -huh. Én inkább most már azon kezdtem meg gondolkodni, hogy mi lesz az, amit én konkrétan kiiktatok. Tehát, hogy mit fogok változtatni azért, hogy kipróbáljam a hatását ennek a dolognak. És lehet, hogy egész egyszerűen például, szerintem ez nem olyan dolog, hozol egy szabályt, hogy én reggel nem fogom meg a telefont csak 9 óra után. Meg, csak meg ügyesen olyan környezetet kell teremteni, hogy ez megvalósítható legyen. Én ugye, amikor nagyon rossz ilyen állapotban voltam ezzel kapcsolatban, és éjszaka felébredtem, és akkor visszaalvás helyett kicsit scrolloztam a Youtube-ot, vagy valami, akkor egy Aha. ideig azt me meséltem itt az adásba, is, hogy kivittem a szobából a telefont, és nem arra ébredtem, hanem ilyen ébresztő óra volt az ágyom mellett. Most erre nincs így szükség, mert nem szoktam scrollozni éjjel, de legalábbis a leszokásig lehet ilyen drasztikus dolgokat végrehajtani. Szerintem, szerintem érdemes, ilyeneket uh, enneket vagy olyan vagy gondolkodtam még, hogy ha például gyerekek vannak a légtérben, akkor nem vehetem elő a telefont. Tehát zero tolerance be. Ezért. Tehát szerintem az is egy ilyen jobb fa dolog lenne ott, hogy uh -huh. biztos vagyok benne ott, hogy ők is úgy nőnek. Én úgy nagyjából ]nek. így be is tartom. Hát én, én, én, én, én, én gyarló vagyok. Tehát én, uh -huh. és, és tudod, hogy miket csinálok közben? Tehát elkezdek-e írogatni embereknek? Ad, itt, adott esetben itt vagy te. Uh -huh. é, rádírok, tehát hogyha tudod, egy kapsz tőlem egy üzenetet a random S időpontban a nap során, uh -huh. akkor lehet, hogy éppen ott a nappaliba ülök, és a gyerekek ott körülöttem én meg írom ezeket a fasságaimat. Tehát uh -huh. szerintem... Nekem a feleségemnek uh, van ilyen ez... átlagosan 8-9 óra Telefon használata, egyszer megnéztem a telefonján, tehát ő, ő van ilyen, ilyen hardcore zónában ezzel, én Aha. tudom, két-három óra között tartani. Nekem nem ez a fő probléma, nekem a, a munkahelyi, munkahelyi lódnak a kezelése, meg a konfliktusoknak, meg az ilyesmének a kezelése, amin dolgozni kell. De végül csak elég ignorálni, nem? Tehát jó, jó időpontban kell ignorálni a dolgokat. Hát, ne, az, hogy nem elég, tehát az, az, nem, az nem megoldás, hogy csak figyelmen kívül hagyni a dolgokat, hanem kialakítani rendszert arra, hogy uh, mi az, ami várakozást az ember uh, gerjeszt tudja mm. másikba. Tehát, ha, ha ha bejön egy olyan dolog, ami, amiben tudom, hogy nem fog tudni segíteni, nem, nem egy grupnak jött az e-mail, hanem nekem címezve jött konkrét felkérés, akkor például fontos, hogy adott időintervallumban mondjuk másnap reggel, mikor e-maileket processzálok, akkor jelezzem, hogy ebbet vagy nem tudok segíteni éppen, vagy akkor fogok segíteni, amikor ezt a három másik dolgot befejeztem, tehát valószínű hmm. egy hét vagy két hét múlva, vagy a hónap végén tudok erre visszatérni. Tehát így, ami projektet nem tud az ember befogadni, azt érdemes ugye kezelni a várakozásokat. Um. Van egy ilyen, de ne, nem pontosan így értettem, hanem van egy ilyen konkrét dolog, ami tegnap ért élményként, és alkalmaztam egy másik technikát, és szerintem ez egy nagyon jó technika. Elmondom, hogy hogy néz ki. Rám, rám írt valaki, hogy adott napon szervez egy meetinget az egész team számára, és hogy én vagyok az egyetlen, akinek nem jó az időpont. Át tudnám mozgatni. És megnéztem a naptáramat, és egy olyan dolog volt ott, amit nem tudtam átmozgatni. És megírtam neki, ennek a személynek, hogy sajnos nem tudom elmozgatni. Én nem mentem bele a részletekbe, hogy milyen meeting, ezt, hogy tudom csak ezt írtam neki, hogy sajnos nem fogom tudni elmozgatni. Uh -huh. és, ö, és az volt az érdekes ezen a ponton, hogy visszaírt utána, hogy te vagy az egyetlen, aki miatt most nem jó ez az időpont. Uh -huh. És akkor ilyenkor az a várakozás hogy erre most én megint reagálok valamit. Hogy, hogy elkezdünk erről beszélgetni. És itt jött be a lényeg, hogy én azt láttam ebben az egészben, hogy ha egyszer megírom azt, hogy sajnos nekem az időpont nem jó, akkor nincs értelme már tovább folytatni egy ilyen beszélgetést róla. És szerintem ez az, amit emberek nem tudatosan csinálnak, akkor mindig benézik ezeket a dolgokat, hogy, hogy azért, mert ő szeretne még tovább beszélgetni erről a kérdésről, meg még aztán még kettő üzenetet rám írt, tehát egyértelműen az volt az agendája, hogy meggyőzzön engem, hogy, te, hogy mégis jelenjek meg, mert én vagyok csak aki, aki bomlasztja ezt az egészet. És, és én, én, én szerintem az itt emögött a, a lényeg, hogyha egyszer megírsz valakinek valamit, akkor utána már fölösleges erőbb bármit beszélgetni, hiába próbálkozik mindenféle módszerekkel téged meggyőzni. És ezt a volt főnökömtől tanultam el, hogy egyszer megírja a válaszát, és utána tök mindegy, mit írsz, ő már nem fog rá reagálni semmit. Tehát már onnantól kezdve nem kapsz vissza üzenetet tőle. Uh -huh. És ezt most én is alkalmaztam, pedig önmagában a, a stílusom nem ilyen, tehát szoktam válaszolni rá, de most úgy döntöttem, hogy megírtam, hogy nem jó, bocs, és kész. Az, az mm. ő probléma innentől kezdve, hogy most mit csinál. Akkor megtartják mm -hmm. nélkülem, vagy megint próbál időpontot keresni, és így tovább. És szerintem ez a helyes megközelítés ilyenkor. Akár mennyire tuskónak is tűnsz. Meg is mit tudsz csinálni? Vagy, vagy pedig elkezded most akkor az ő nyomására átszervezni az életedet, mert ő ezt kérte? Hát, mm -hmm. nem hiszem. Ja, Na. nagyon, nagyon komplex dolog egyébként. Azért mondom, hogy lehet csak egyszerűen, oké, okay, nem dolgozok este hat után, nem válaszolok a levélre, nem reagálok, satöbbi, de az én pozíciómban az eléggé nagy zajt gerjesztene, mert általában, ami eljut hozzám, az nem valami apró lépés, amint keresztül kell menni, hanem valami fontosabb döntés, vagy projekt, vagy probléma, de pff, nehéz ügy, nehéz. Mindegy, szóval Kell mindenkinek valami keretrendszer, és nem tudom, hogy bele is írtam a sónócba, hogy nem tudom, hogy ilyet szoktál-e csinálni, hogy ugye most év van, így üzleti szinten is zárjuk az évet, ami eléggé stresszes, nagyon munkás dolog, illetve a jövő év ilyen össze kell rakni, megtárgyalni, jóvá hagyatni, meg minden. És én ilyen magánszinten is a, a téli, ugye a karácsonyi szabadság alatt így megszoktam tervezni az ilyen munkán, kívüli, meg úgy egyéb terveket meg visszanézni az évre, és nem tudom, te foglalkozol-e ilyen -e így struktúrált módon? A, pe, pe, szem, a háztartásnak a dolgai rá gondolsz? Hát, vagy, vagy... kreatív projektek, meg mit akarsz nem, nem, elérni? Nem, nem, nem, nem, nem ö, ö, csinálom ilyen tudatosan ezeket a dolgokat, hogy, hogy így terveznék, ilyeneket, meg a cég is uh -huh. tervezünk, legalábbis én nem olyan részen dolgozok, ahol ez jelen van. Hát biztos, hogy a néhány szinten fejjebb az van, hogy jóvá kell hagyatni a különböző költségterveket az évre, hogy vagy ja, legalábbis persze, nem tudom, hogy, hogy az ilyen pénzügyi év, hogy van szervezve nálatok, mert lehet, hogy egészen más, mint a naptári év, szóval lehet, hogy ez egy más, ez más az, időszak. Az, az, az teljesen más. De tehát nekem arra nincsen semmiféle rálátásom, taut, hogy hogy, az, hogy itt a értékesítés, hogyan zajlik, meg mik voltak a tények ebben a pénzügyi évben, milyen terveik vannak a következőre. Ezeket én nem látom, Úgyhogy emiatt nyugton is alszok, <gül> hogy úgy mondjam. Viszont van itt egy ilyen, egy érdekes kérdés, amit be akartam még hozni, hogy, hogy egy egyik ismerősöm mesélte, hogy van egy főnöke Amerikában, aki, aki őt kéri meg állandóan arra, hogy... Kérdéseket tesz föl, hogy ez meg az hogy áll, ez hol tart, <gül> hogy néz ki, mit tudom mit a design ügyben is. Ő az, aki szintén nem egy alacsony szinten levő, de ő az, akinek be kell mennie, és konkrétan a figmába, és tudod, ki kell screenshotolni azt, amit ő kérdezett. Tehát a csávó nem megy be a figmába, nem nézi meg a dolgokat, amit megtehetne egyébként, mert tudja, hogy hol van, hanem őt kéri meg ezekre a dolgokra. És akkor ezzel mindig fog, hogy, hogy, hogy, hogy nem igaz, hogy egy rohadt izé, screenshotot a prezentáció nem tud egyedül berakni, az is én kellek hozzá is. És ez egy, az, azért érdekes a dolog, mert ez elgondolkodtam, és kíváncsiak, hogy te például hogy látod ezt, hogy van egy szint a szervezetbe, ami fölött nem csinálsz ilyeneket. Igen, Tehát nem fogsz, nem fogsz bemenni a SharePoint-ba, kitúrni valami ppt-fájlt, hanem oda szólsz az embernek tímzem hogy figyelj, küld már a linket még egyszerhez. Pontosan. És, Pontosan. És, és, és egész egyszerűen ez nem azért, hogy nem tudod megcsinálni, hanem, hanem egy szint fölött ez már ilyen autoritás kérdés, hogy nem, te már screenshotot se fogod megcsinálni. Én, én nekem nem az a vélemény, hogy azért nem csinálom meg, mert hogy olyan szint, meg mit tudom én, hanem Hát, ugye pont a pozíciómból a tudom nem egy projekten vagyok, vagy három projekten, vagy öt projektem, hanem állítom, hogy ha leülnék, tudnék csinálni egy listát száz különböző területről, amiben valamilyen szinten benne vagyok a Sales. El, ugye eladások, marketing, üzleti tervezés, büdzsé, pénzügy, ügyfél engagement, konkrét projekt események, káoszkedés, tudnék száz konkrét dolgot leírni, száz különböző területet. És azért az nem megoldható az én, idő, az én időmben arra, hogy az adott alfeladat kapcsán elkezdjek erőforrásokat keresni. Tehát ezt ez nem tudom, nem, hogyha öt dolgot csinálnék, lehet, hogy tudnám száz dolgot, garantáltan. nem. <há> és ezért én is kiszólok az adott témában releváns embernek, hogy ehhez a döntéshez, vagy prezentációhoz, vagy eskalációhoz nekem ez is ez kéne átküldeni ide a linket, vagy csinálná ezt screenshotot. Ez nem egy ember szokott lenni, hanem az adott területtel kapcsolatos ember. Tehát a, én nekem az a munkám része, hogy így meg, lekérjem az információkat, és valamilyen konszolidált dolgot csináljak belőle, maximum, maximum. Nem azért, mert hogy én olyan, mit tudom én, lusta vagyok, vagy kényelmes vagy valami, hanem mert olyan sok különböző kontextusban vagyok, amiben nem megvalósítható, hogy egyesével az erőforrásokat keressem le. Igen, igen, én is erre jutottam, hogy, hogy egész egyszerűen elfoglalt is lehet valaki, és ezért nem, nem ér egyszerűen arra, hogy 10 percig keresgéljen valamit, hanem hanem elfogadt, és e? Volt a molnál dolgozó magas szintű ismerősöm, akivel együtt végeztünk, mindegy, és ő mondta, hogy ő, ő e-maileket csak olvas. Tehát, tehát, hogyha meg kell valakinek írni valamit, akkor, akkor van arra titkárnő, aki megírja az e-maileket. És tudom, hogy ez ilyen furának tűnik, de, de hogyha egyszerűen, ténylegesen be van táblázva a napod, meg, meg dolgokat csinálni, akkor nem érsz rá ilyen dolgokkal foglalkozni. Tehát egyszerűen van egy ilyen praktikus azt végzős tézem, a dolognak. Most így megnéztem, hogy ugye péntek van, péntek tél után, hogy hány tényleges e-mailt írtam. Látszólag elég sok e-mail ment ki, de annak a 80-90 százaléka az kalendár eseményekre reakció. Mondjuk én azt mondanám, hogy a héten olyan, 15-15 e-mailt írtam. Úgyhogy 12 órás napok. Ö, igen. igen. És, de, de viszont visszatérve az a, a, erre, a, erre a design vezetőre, el tudom képzelni egyébként, hogy neki ténylegesen nincs annyi dolga egy nap, hogy ezt ne tudná megcsinálni, de Én önmagában... Benne van a kontextusba hogy Úgy ért, hogy ő nem a kontextusban, és nem ér rá ezekkel foglalkozni? Nem, hogy ne, nem tud tehát amikor én végmegyek a napomon, és van egy félórás hívás mondjuk egy adott témába és mondjuk van tíz percem, hogy valami másik dolgot előkészítsek, vagy megoldjak, vagy valami, ez lehetetlen, hogy akkor én most egy projekt mélyére bemenjek, elmenjek a Teams csatornára, meg SharePoint-ra, meg minden, nem tudok kontextet switchelni. És erre kell támogatása mindenki mástól a szervezetem belül. Ez, ez, ez, ez, ez a része teljesen rendben van. De én inkább mégis arra reflektálnék, hogy az, ez az adott embernek elvileg lenne rá ideje. Mert hiszen tudjuk, hogy az, az adott szervezet az nem annyira bonyolult. <gül> ő, tehát és, és ennek ellenére mégis ő ezt a játékot játszott amiből arra lehet következtetni, hogy egy hogy, hogy ő magas szinten is fenntartja ezt a látszatot, hogy ő egy fontos ember, nem ér rá ezekkel foglalkozni. Inkább itt ez volt a, a, a reflexió. És emiatt is hoztam föl, hogy ugye lehetséges, hogy bizony szint fölött már egyszerűen nem tehetsz meg ilyeneket. Tehát, mert egyszerűen akkor, akkor nem azt, a, azt az image-et sugárzod magadról, hogy te egy felső szintű vezető vagy, hogyha egyszer te screenshotokat készítesz meg, meg, meg dolgokat csinálsz. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy, hogy ha egy olyan játékot akarsz játszani, akkor azt a, azt a szerepet is hoznod kell magaddal. Annyi kiegészítést tennék bele, hogy stratégiailag jól hat, ha időnként látványosan az ember csinál valamilyen low-level feladatot is. Tehát Igen. ebben az évben is volt olyan, hogy mondjuk egy projekt kapcsán Japán, Csapatom kicsi, kevés ember van, és egy ügyfél ajánlatot kellett összerakni, és éppen nem volt ráérő ember, aki, mit tudom én, a backlogot tudta volna rakni az ügyfél megbeszélés alapján, és ahelyett, hogy delegáltam volna, hogy találjanak egy biét, és akkor az, annak elmondani a dolgokat, akkor megnézni, amit át is, hát inkább leültem, és megcsináltam egy ilyen Excel-be az ilyen Epic Backlogot, ugye az ilyen, ilyen nem túl részletes leírása, hogy a szoftvernek nagyjából milyen dolgokat kéne tudni csinálni, illetve a felhasználók mit, mit tudjanak elérni a szoftverrel, és akkor ezek mindig jó jön neki, hogy az ember egy kicsit villant, hogy így a low-level dolgot is meg tudod csinálni, de ez nem napi szinte, hanem csak, hogy úgy látszódjon, hogy még, még von benned Craft. Igen, most ezt ez, ez, ez, ez challenge én a magam részéről, hogy de nem. De igen, mert hogyha összehasonlítanak mondjuk egy hasonló szintű executive-val, mondjuk engem, akkor nem az, hogy, hogy hát nagyjából itt az üzleti eredmény, meg itt van a visszajelzés, a, mit tudom én, 360 review folyamatból, meg a beosztottaktól, meg minden, mm. hanem, hanem mindenkinek ott van a fejében, hogy ja, és közben ezt és ezt még így hozzáad az adott munkafolyamathoz is. Szerintem az csak plusz és az a fenntartató kompetenciát mutatja, ami a mai világban szerintem értékesebb, mint a MBA jellegű menedzser, aki... Figyelj, én, én abszolút ezt a részét ezzel, ezzel részével egyetértek, hogy de ugyanakkor szisztematikusan használni ezeket a dolgokat, az nem fog téged előrébb juttatni a szervezetet. Az így, van, előrébb, így előrébb csak időnként. Uh, 90 ban uh, nem 10 vagy -ba, 5 ban igen. Sintem és ez nagyon fontos, hogy ha akarsz, mert akkor úgy is kell viselkedned, mint azok I az ez emberek, mert különben... Százszerzalékig így van, és én ebből nemrég kaptam kioktatást teljesen jogosan mm. egyébként. Tehát, uh, uh, tehát az, az, az az igazság, hogy aki jó munkaerő, tehát tudod, hogy hogy, hogy, hogy hands-on, ahogy mondani szokták ugye ebbe a nyugati uh -huh. kultúrában. Tehát, hogyha valaki hánzon, csinálja csinálja dolgokat, utána megy, meg elkészíti az Excel táblát, megkeresi a szám, mit tudom én, tudod, ezek az emberek, tudod, akik -ok, azokat nem fogják följebb rakni a szervezet, akkor is, hogyha ő szeretne menni. Mert egész egyszerűen látják azt, hogy ő nagyon jó van ott azon ahol, a helyen, ahol van, tök jó csinálni. Hát, hát azért ez nem így van. Akiben van ambíció, és ha. jól meg tudja mutatni, hogy nagyon jó munkát tud végezni, és szeretne feljebb jutni, annak igenis nagyon sok ajtó kinyílik. Ez hm. egyáltalán úgy van, hogy jó, jó munkát végezéshez, és soha nem fogják promótani. Hogyha mellette jó reprezentálod magad, egyértelművé teszed, hogy ambícióid vannak, hogy feljebb juss, akkor abszolút ez működő dolog. Ja, nekem valahogy a tapasztalatom alapján nem tudom, én, én... lehet egyébként, hogy, hogy ebben is van dolog. Hát logikusan ez, ez, ez így jól hangzik. De a, a, a gyakorlatban nekem mégis mindig az a Oké, lehet, hogy én szerencsés vagyok a saját cégemben, hogy ezt, ezt látom nem csak az én szervezetemben, ha. hanem magam körül is, vagy igenis aki előre jut, nagyon sok ember az szakmailag tök jól teljesít a saját feladatkörében, jelzi, hogy hogyan akar feljebb jutni, és nekem meg Nekem meg épp az a, a tapasztalatom, hogy általában azok jutnak mindig feljebb, akik jól el tudják adni magukat, nagyon jól tudják képviselni magukat, úgy tudnak csinálni, mintha azok lennének. Tehát ilyen hozzák a szerepeket. Jó, hát lehet, hogy ez speciális és... esetben nálam, ugye a teljes top management az ilyen engineering háttérrel jött, és nem, nem ez a fajta ilyen MBA. ami Semmi gondom nincs az mba vel ne értse félre az a hallgató, aki ezt a nagyon komplex ilyen pecsétet megkapta, de hogy aki ilyen szakmai háttérrel jött ugye a menedzsmentbe, és az egész szervezet erre épül, az inkább jobban reagál az ilyen ambíciózus, de szakmai emberekre. De még azt is mondanám, hogy vannak szakmai emberek, akik szintén csak jól prezentálják magukat. De igazából végeredményben azt szeretném csak állítani, hogy Egyáltalán nem a, a szakmai kompetencia dönti el a, a, az előrejutást egy szervezetben, szerintem, hanem inkább a saját maga reprezentációja. És a sokkal fontosabb. A, Meg azért ne felejtsük el, hogy előre haladsz a szervezetbe, így a feladatkör nyilván átalakul. Tehát egy production üzemmódban mondjuk kódot, vagy képernyőterveket gyártasz, vagy valami. Aztán, mikor legalább részben ilyen team lead feladatod van, akkor ott is lehet így. Kicsit specializálódni abba az irányba, hogy így a, ugye a gyártási folyamatot vezérled, és segítesz az embereknek a saját feladatuk elvégzésében plusz te hozzárakod a te dolgod, vagy elkezdesz arra specializálódni, hogy mit tudom én, ilyen szervezeti fejlesztés, vagy mondjuk ilyen line management, ahol az embereknek segítesz a karrierjüket előre vinni meg ilyenek. És akkor, ahogy így mész feljebb, akkor már arról van szó, hogy mondjuk management pozícióban, nem tudom, komplexebb projektek végrehajtása, meg erről a reporting, meg minden, és akkor még feljebb, feljebb mész, és akkor ilyen executive szinte, meg inkább ugye a stratégiai tervezés, meg az erőforrásoknak a tervezése és kontrollálása, ami sokkal fontosabb. Tehát így nekem a, a feladatkörömnek most a, nagyon jelentős része ebben a hónapban például a pénzügyi tervek elkészítése, hogy mit tudunk megengedni, hogyan néz ki a biznisz növekedése a jövő évre, milyen emberi meg egyéb erőforrásokat, mint iroda meg egyéb dolog, hogyan tudunk megengedni magunknak, meg milyen marginokat tudunk teljesíteni, és abból mit, mit lehet költeni növekedése meg egyéb dolgokra, aztán meg így. Regionális, meg ilyen országok szintjén, hogy mire kellene fókuszálni, milyen területben, ezt a kiértékelése, hogy mi hogy ment. Tehát ez egy, egyre távolodik attól, hogy én mennyire jól tudok technológiai döntéseket hozni egy szoftverfejlesztés során, is sokkal inkább ilyen stratégiai szemléletmód, meg kiértékelése az információnak, meg így kreatív megoldása ezeknek a ugye a legtöbb szervezetem belül nincs annyi erőforrás, ami, hogy mindenre teljen, tehát így ezt mindig kreatívan kell megoldani, ha nem tudunk ezt, meg ezt csinálni, mi az alternatíva, amit meg tudunk. De És te, a azt, mér, te mér, a kép, kép, szakmailag mennyire ezt, ezt függetlenül te kép, képbe vagy a szakmai részletekkel kapcsolatban. Tehát igen, amikor itt... azért, mert relatíve pici, tehát így beszéltünk róla, hogy nekem így a Asia Pacific szervezetem az relatíve pici, tehát ilyen nem tudom, ilyen 900 ember körül van, és ezért nincs az, hogy minden alfeladatra külön menedzser van, meg department head, meg mit tudom én, hanem nekem továbbra is így hasznos, hogyha el tudok meetingekre menni, el tudok menni az első ilyen bemutatkozó prezentációra, és akkor én vagyok az, aki így technikai háttérrel jól el tudok beszélgetni mit tudom én egy ilyen ügyfélnél ilyen CIO, CTO, szintű emberre, hogy megértem az ő problémáikat, tudunk ilyen technológiai platformokról beszélni, meg módszertanokról, meg produktivitásról, meg minden, és ahhoz nekem relatíve így képbe kell lenni. Tehát te, -te, -te, -te, -te, te lehet, hogy a magas szinten, de, követed, de figyelj, amikor ráírok ezekkel a problémák, hogy szerinted újraírjuk a adott termék bekendjét mm -hmm. Java-ról, java Nódra, vagy pedig hagyjuk Javán és azt puzeráljuk, akkor arról tudsz egy ilyen informált gyakorlati véleményt ízérni. Fog... De nem elsősorban azért, mert nem azért, mert én leülök és fejlesztem ezt mostanság, hanem mert mondjuk ilyen témában biztos, hogy havi egy-két-három ügyfélbeszélgetésben vagy belső beszélgetésben ben vagyok. Tehát így beszélni tudok róla. Szerintem kellene, vagy három hónap, hogy így a fejlesztő képességem szoftverfejlesztő képességem, copilottal meg tréningekkel visszahozzam. de azért követtem a trendeket, meg a cikkeket olvasok ezzel kapcsolatban, meg minden. Meg, meg, meg igazából, tehát erre nem látunk rá ö, ilyen szinten, de tehát ilyen szoftverfejlesztési projektek, meg kihívások, meg válati rendszerek üzemeltetésében, meg átírásában, meg, meg ilyen, ilyen dolgokban, De szerintem vannak egy gyakorlatod, tehát láttam már elég sok ilyen valós, és itt hangsúlyozom a valódi dolgokat, tehát ott, hogy, hogy hogyan néz ki az infrastruktúra, hogyan néznek ki a dolgok a, a, a, a világban, tehát ez a vállalatoknál, uh -huh. hogy megnézed az informatikai rendszereket, mihogy működik, akkor akkor az. az és, és itt nem is nem akkor értek, hogy. Hanem, hanem hogy egyáltalán milyen, milyen sok uh, praktikus szempont van egy ilyen dologban. És tényleg ugyanaz történik mindenhol. Van valami, valahogy kinéz, valahogy működik, és akkor ott, ott megy a szenvedés, és akkor döntéseket kell, hogy mit csináljunk. Ott hagyjuk és azt buzeráljuk tovább, mm -hmm. vagy átírjuk nótba. Ja, ja, és erre teljesen. Tehát ilyen módszertanok vannak, hogy. Meg, meg gyakorlatot lehet szerezni benne, hogy felmérd, hogy ugye mi a nagyobb költség, mi a nagyobb impact, mivel csinálsz nagyobb kockázatot, mennyire stratégiai az a kód, meg ugye beszéltünk arról, mondjuk konkrét példa kapcsán, hogy akkor attól, hogy valami Jávában van, lehet nagyon rossz így stratégiai szempontból, de lehet működtethető, amit így be lehet csomagolni ugye ilyen microservice-ekben, meg mit tudom én. tehát így. Mindenre vannak működő minták, meg semmilyen. A legtöbb problémát nagyon sok cég, meg projekt tapasztalta már, és ha elég, elég ideig vagy a, a bizniszben, is elég sok projektre van rálátásod, akkor megvan a sittes rutin, ugye? Na de van egy ilyen praktikus probléma. Mi van akkor, most te konkrétan kérdezlek, mi van akkor, hogyha... Egy ilyen juniorabb ember, aki még nem nagyon látott ilyesmit, vagy keveset, vagy nem úgy, és, és látod, hogy a junior döntést készül éppen meghozni. Uh -huh. és, Olyan, és látod a projektem belül, hogy hát nem biztos, hogy azt a lutot kellene csinálni. Hát az a, az a kérdés igazából, hogy mi a terved a juniorra, hogyha azt látod, hogy mondjuk kevés erőforrásod van, meg látod, hogy ez egy tehetséges gyerek, tele van energiával, mindenki más nagyon passzív a projektbe, és ez a junior azt mondja, hogy ó, én szeretném átírni modern JavaScript-re, vagy Python-ra, vagy akármi, és látod, hogy alacsony kockázatú az a változás, mert valami nem kritikus rendszer, akkor csak azért, hogy motiváld a potenciálisan növekedésre képes fejlesztőt, megengeded neki, hogy kultúrát körülmények között tesztekkel körbe bevédve, Bászlász. alaposan bebástyázva cserélje el a dolgot, megnézed, hogy funkcionális, meg nem funkcionális igényeket kielégíti egy biztonság, meg sebesség, meg egyéb szempontból, és akkor te is happy vagy, meg ő is. De ha azt látod, hogy valaki csak ilyen okoskodó, nerd, tudod, ilyen nerd hangon mondja, hogy ezt át kéne írni, meg minden, de nem látod, hogy itt ilyen, ugye ez a ownership ott lesz, hogy így a saját küldetésének érzi, hogy ez mindenképpen működni, akkor, akkor mondod, hogy hát köszi a véleményedet, de ugye mivel nagyobb kockázat ezt most átírni, és ez egy kritikus rendszer, akkor nézzünk meg alternatív lehetőséget, ami kevésbé ugye agycsere agy csere a, a, az élő emberbe, és nézzünk inkább egy ilyen modernizációs dolgot, hogyan tudjuk becsomagolni, és aztán hát, majd, de... hogy szépen be van csomagolva, mit tudom én, microservicebe, vagy akármiben, akkor majd később lesz lehetőség eldönteni, hogy át akarjuk-e migrálni, vagy sem. Kedves hallgatók, sajnálom, hogy ilyen irányba ment el a beszélgetés. De nem, mert szerintem én, ez még, én még, még, még, még, még fúrnék lejjebb egyébként. Mondjad, mondjad. Nem. De igazából azt akartam mondani, hogy sokszor viszont nem lehet jól csinálni úgy, hogy az ember motivált tudjon maradni. Tehát egész uh -huh. egyszerűen doesn't make sense, és ő és, és lehet, hogy nem fogja ezt elfogadni. És én nagyon, és láttam rengetegszer olyat is, hogy, hogy emiatt emberek elmennek idő után. Ezeket lehet csinálni, és egy idő után fogják magukat, azt elmennek. És tudod, hát, nincs, nincs ebből. Mert korábban mindig azt gondoltam, hogy ha valaki elmegy egy cégtől, akkor állandóan dráma van mögötte, tudod, hogy összeveztek, egymás üvöltözés van, vagy valami. És nincs ez, legtöbbször nincs ez. Legtöbbször egész egyszerűen ilyen apró döntések sorozata eredményeként emberek elmennek és kész. Nincs semmi dráma időnként. És lehet, hogy még csak nem is haragszanak egymásra, meg senki nem haragszik a másikra, hanem egész egyszerűen tudod, így áh, nem. Tehát ez ilyen, ilyen stratégiailag nem működött a dolog. <gül> <gül> um... Szóval nagyon, na nagyon komplex dolog ez, és ugye mivel én hosszú ideje vagyok nagyon ebben a szakmában, így láttam, ahogy változnak a komplexitások, a projektek mérete, meg a rétegek, meg az abstrakciók, meg mit tudom én, de azt minden, mindenhol látom, hogy nagyon fontos így a fejlesztő motivációja is. Tehát egy lelkes, érdekelt fejlesztő tényleg tízszer hatékonyabb, mint valaki, aki csak bejön, benyomja az órát, aztán scrollozza, nem tudom, a 4 et és időnként abszolút minimum kódot beviszi. És ezért ezt kell így balanszolni, hogy mi az, ami így vállalati architektúra szempontjából működik. Nyilván nem lehet teljes ilyen állatkertet csinálni a technológia döntésekből, hanem valamiféle ilyen konszolidált listája kell lenni a dolgoknak, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, de aztán meg egyeztetni azzal, hogy mi a fejlesztők ambíciója, főleg hogyha úgy érzed, hogy ezekben van elég motiváció, hogy értéket termeljenek, tényleg tízszer hatékonyabb lehet úgy. Ahogy uh -huh. megfigyeltem még, szörmentén releváns téma, hogy, hogy egy szervezet alapból nem azokat az embereket keresi, akik, akik ilyen, ki akarják forgatni a világot a négy sarkából. Még akkor se, hogyha azok nagyon jók, jó forgatók, jó kiforgatók. Hanem inkább azokat az embereket keresi egy szervezet, amely, akik be tudnak simulni abba a rendszerbe, amit ott üzemeltetnek már ők. Tehát, hogyha... Hát ez az aránya, hogy... tehát szerintem minden ilyen, ugye ez, ez a jó téma, amit a Szász Péterrel meg lehetne beszélni, ugye volt, volt róla szó, hogy ő az ilyen enter vagy ilyen, mi az? Milyen menedzser? Péter, száz most rá Google-ezek a podcast. Szoftver, szoftverfejlesztő. Engineering menedzser, ja. ja. Uh -huh. Vagy hogy hívják? Na most uh, lehet, hogy ezt ki kell vágni, hogyha elrontottam a nevét. Nem kell kivágni semmit, a orban nem vágunk ki. Nem vágunk ki. Csak fel, nem azért, mert, mert találsz. Az hogyha mm -hmm. helyesbítés van, akkor helyesbítés van. Így van. Féljön. Na mindegy, Itt... szóval hogy ez is egy szakma, hogy hogyan építesz engineering teamet. Ugye ezt úgy építet, hogy legyen rengeteg megbízható munkaerő, legyen elég... Junior a szervezeten belül, hogy fejlődése is legyen lehetőség, és a költségeket is relatíve alacsonyan tartsad, legyen egy pár ilyen rockstar, akinek véleménye van, és lelkes, és végighúzza az embereket ezeken a projekteken. Na de, a, a, amit mondok, ezt, hogy... Ezt, ezt így ki kell balanszolni, nem az, hogy a cégek csak a megbízható hangyákat keresik, hanem van egy ilyen balansz, hogy... Nem, nem, nem, ők is keresik a, a, a, a rockstarokat, csak azt mondom én, hogy nem tudsz valahova bemenni, és rockstárként elkezdeni viselkedni. Az, hogy rockstárra váljál, ott a szervezeten belül kell rockstárrá válnod. Abszolút. Abszolút. Amihez, amihez létezik egy út, és nagyon sokan ezt benézik, hogy oda mennek, és ők rockstárnak gondolják már most magukat. Uh -huh. Nem vagy rockstár, akkor leszel az, hogyha a szervezetben azzák sikerül válnod. Mert mert megismered az embereket, a szervezetet, tárod az egészet, és szépen lassan kibontogatod a szárnyal. Szerintem az a rockstarra válás uh -huh. egyetlen útja. És rengeteg lehet látni, tudod, hogy figyelj, ez, ez, vannak ilyen konkrét példáim. Nagy nyugati cég, Amazon, meg ilyen helyekről, ilyen válti kultúrákból érkezett emberek, nem a saját cégem nép levő példa ez egyébként, uh -huh. de, de hallottam, hogy, hogy tudod, megérkeznek, és és tudod, nyilvánvalóan pitbull-szerű, törtető csávó. Uh -huh. És első nap ezzel kezdi. Tudod, nem érdekli a részletek, nem akar az emberekkel haverkodni, mit tudom, hogy csak a meló, tudod, az, uh -huh. az is ilyen lézerfókuszált izé, és felforgató, és hogyha nem úgy történik valami, akkor, akkor behisztizik rajta, ingerült lesz, meg stb. És tudod, neki vannak céljai, meg akar valahova eljutni, meg menni. De én nekem az a véleményem, tudod, hogy ezt nem lehet nulladik perctől kezdve csinálni. Tehát aki, aki, aki, aki így gondolkodik, hogy ő majd most itt impactet fog okozni, és látja maga körül a azért, hatékonytalanságot, és ezzel fog így fog impactet csinálni, hogy akkor majd ő, majd ő fölemeli a hangját a meetingen, mert nem az úgy történt, hogy meg lett beszélve, az szerintem magából csinál a hülyét. Te, ez, ez, ez, én, én ezt már ilyen junior kategóriába uh -huh. sorolom, akkor is, hogyha ő tényleg képes az impactet csinálni, mert nem látja azt, uh -huh. hogy egy szervezetben nem, ez a, nem így kezded el a dolgokat. Szerint uh -huh. százalékig egyetértek. Hanem először csak nézek est, hogy mi a fasz van. Hogy, hogy mi, mik a, a vektorok, az irányok, mi miért történik. Mi a vektor, úgy? Viktor? És, és aztán abból majd kihozod a játékodat. Nem pedig odamész és a kóizé. Meg a másik dolog, hogy igen, nagyon sok szervezet hatékonytalanul működik, és nagyon sok szervezetben létező struktúrák fenntartása a cél és szempont. És te nem fog máshogy működni. És, és, és, és ezen belül kell neked ott valahogy. Tehát szerintem, amikor tudod megkérdezni, mi az a team play, ez Aha. az. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez a a hatékonyság témát, ez egy, egy egyébként egy nagyon komplex, meg mély téma, nagyon bele lehet venni majd máskor. De nagyon érdekes dolog, hogy Erről is most nagyon sokat olvasni, meg hallani, meg mindenféle YouTube adás is foglalkozik ezzel, hogy az ilyen túl optimalizált vállalatok, ahol maximálisan a hatékonyságot próbálják kihajtani, az, azáltal valójában a végeredmény sérül, és kevésbé lesznek hatékonyak. A slow productivity könyvben is vannak ilyen esettanulmányok, ahol hogyha rosszul nézed, tehát hogyha olyan metrikákat ki célként, ami, ami, ami valamilyen mesterséges módon méri a hatékonyságot, ugye az ilyen tudás alapú munkahelyeken ez gyakori, és maximálisan próbálod arra optimalizálni optimalizál. a szervezetet, akkor, akkor az ilyen különböző ilyen redundanciák, az ilyen kreatív lazítások, meg egyéb dolgok hiánya, az így el, tehát gyakorlatilag teljesen tönkre teheti a az outputot, ugye a végeredményt, a terméket. Ugye a szoftverfejlesztés az ilyen, oké, okay, mérnöki munka, de rengeteg kreativitás is van benne, és nagyon nagy jelentőségű dolgokra lehet rá többenni egy-egy ilyen lazítós pillanatban. Másik meg, amit felfedeztem még itt szervezet optimalizálás kapcsán, hogy ha valami úgy tűnik, hogy így nem maximális hatékonyságú dolog, mondjuk van egy ilyen szervezet, ahol több rétegű menedzsment van, és akkor olyan kisebb, sok kisebb uh -huh. iroda, sok kisebb helyi vezetőkkel, meg helyi HR, meg mit tudom én. Tűnhet redundásnak, és nagy a csábítás, hogy itt centralizáld ezeket a funkciókat, de ha úgy gondolkodsz ezeken a kis irodákon, mint egy-egy ilyen helyi tribe, ugye törzs, aki egy ilyen egészséges egy, egy egészséges ilyen működést mutat összességében, ahol az emberek jól motiváltak, elégedettek a munkahelyükkel, jó a, a végeredmény, amit termelnek, meg jól érzik magukat együtt. Lehet, hogy, hogy hosszabb távon az egy hatékonyabb szervezet, mint a le, lecsupaszított, mindenre centralizált gyártósor. Mert ha valami nem működik, beugrik két másik ember a, a barátjuk mellé, hogy megoldja. Vagy aki kulcsember el akar menni, akkor meggyőzik a következő sörözésre. Nem menjél már, meg a, a látszólag nem számlázható, meg használhatatlan middle manager, lehet, hogy az a lelke ott a csapatnak is az, hogy minden nap, mit tudom, én a kávét. Az ja, tehát te azt, azt mond, hogy ilyen, ilyen, ilyen startup-szerűen nézed ezeket, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy ilyen integrált unitként jól működnek, akkor hát nem csak start hanem nincs. mint egy ősemberek törzse, hogy, hogy hogyan működik, mi az, ami összetartó erő, hogyan tudják megvédeni magukat, hogyan tudnak menni és megtámadni szomszédos falut, és elvenni az erőforrásaikat. Tehát így az, hogyha mindent kioptimalizált, nem biztos, hogy ez egy fenntartható, egészséges, balanszolt emberi csapat. És a startupok azok elég természetesen adják, hogy akkor ugye nem, nem mindenkinek hajszál pontosan meghatározott feladatköre van, mindenki beugrik segíteni, mindenki motivált abba, hogy, hogy a másik ember is jól teljesítsen, mert akkor a valuáció, meg az exit, meg a market, mit tudom én, növekszik ezzel. De ilyen nagy vállalatnál nem feltétlenül könnyen fenntartható ez a szemléletmód, és akkor elkezded optimalizálni. Mert annak és sokszor is rossz éve, Ennek éve, a, a szociális keretrendszere. <laughs> És mi a véleményed erről az ultra vegy tiszta Elon Musk megközelítésről? Ezt hát, ez hogy áll hozzá? Én azt remélem, hogy egyszer eljutunk a Heti Meteor történetében egy olyan podcastra, ahol nem jelenik meg Elon Musk szelleme. Most ez egy megfogalmazott feedback volt a részedről. <gül> ez egy, egy vágy, amit hát megosztottam vele. Megfogalmaztál veled. egy feedbacket. <gül> De de releváns a kérdés ettől függetlenül, hiszen ő a skálának a végét reprezentálja. Kérlek szépen, kérlek szépen, fél órája, ugye van egy ilyen több Váltad, mikor group, be? group chat, ami például van egy olyan, amiben a fiam meg az öcsém van velem egy csoportban, ez a Destiny csapatnak volt a chat groupja, de azóta is egy gaming témákat megosztunk, és akkor az öcsém bedobott egy hírt, hogy Ilon Musk hints at buying Hasbro for DND bla bla bla. Aha. És erre a fiam azt választott, hogy bleh, akkor a felnőtt csecsemő ez a figura. Tehát tessék, még a fiam is abszolút belátja ezt. De ha megnézed a cégeit, meg az ő termelékenységi mutatóit, akkor ne, nem lehet találni nála termelékenyebb cégeket. Tehát olyan, olyan hihetetlen optimalizációs és engem ez az aspektusa érdekel, hogy belülről azok a cégek hogyan működnek, és erre csak egy példát tudok neked mondani, az XAI, AI cégéhez kerestek dizájnert. Az a designer a munkaköri leírás alapján szerintem egy ilyen egyszemélyes, nem tudom, hogy mondjam neked, ilyen, ilyen egyszemélyes sztár. Tehát ez, szerintem az én szervezetembe 20 ember munkáját ö, ö, ö, ö, ö, veszi át egy ilyen csávó ott azt nem irányítja senki, ő neki kell researchölnie, designolnia, pildelnie, frontendet fejlesztenie, bekomitolnia, mindent neki kell csinálni adott kérdés kapcsán. Tehát teljes spektrumot le kell fednie annak a csávónak. Kap érte 350 000 dollár éves fizetést egyébként, de ez az elvárás. És ha belegondolsz, tehát ilyen mi, tehát annyira. Ez, ez, ez tényleg a skálnak a lehető legvége, az az, az az ultra fókuszált dolog. Tehát tényleg oda bemész, ott úgy fogsz dolgozni, minthogyha lenne egy saját terméked, amit így egy személybe neked kell megcsinálnod. Tehát, hogyha kitalálsz egy startup ötletet, lefejleszted, megcsinálod a backendet, frontendet, frontend-et, iOS ez, programozó, mit tudom, mindent. ilyen MVP összerakására tök jó módszer, de nem, nem lehet de látod, hogy, de látod hogy, hogy, hogy megy. Nem dölt össze semmi. Micsoda nem mi dölt ezt, össze? Hát mi dölt össze? Mondj egy dolgot, ami összedölt. De hát ez nem, nem így, tehát azt képzelt, hogy minden egyes Tesla dolgozó mondjuk így dolgozik, vagy minden egyes mi az a flight, akármi így dolgozik. Te, Józsi, te nem, nem ott dolgozol, nem, nem látod, hogy mi történik oda benne, és nem sok információt olvastál, ez mind feltételezés. Mind feltételezés. Van egy ilyen egy visszautáni esettanulmány, jó példa mondjuk a Howard Hughes, ilyen híres ember, a múltból, aki ilyen celebb volt a saját korában, az is ilyen üzleti rockstárnak tartotta magát, és ugye a saját korában úgy tűnt, hogy ez egy zseniális befektető minden, de azt idő múlva, pont ez a Hughes, Aircraft Company, ugye, amit ő is ilyen defense büdzséből kapott mindenféle ilyen állami megbízást, meg mindent. Ott is ilyen korai prototípusok, ahol a, a, az ő ilyen kéniusz mérnökeire hagyatkoztak, tök jó mentek, de aztán itt sose jutott el oda, hogy ez így product lett, meg mit tudom én. Tehát így várjuk, hát -e. várjuk meg, várjuk meg, mikor Elon Musk befejezi a karrierét, lehetőleg 80-90 évesen. Nézzük nézzünk vissza, hogy mit ért el, olvasunk e könyveket, ami majd arról szól, hogy hogyan is működtek ezek a cégek, mi volt igaz, mi nem volt igaz, mi volt vetítés, mi nem volt vetítés. Tehát így ne úgy képzeld de, hogy ez valamilyen ilyen szuperhíró, akinek egy ilyen olajozottan működő szuperszervezet van, minden egyes cég, minden egyes szervezettele van, politikával, meg redundanciával, meg... meg De én nem ezt a részét, szerintem figyelmen kívül hagysz, hogy nagyon fontos dolgot. Persze, hogy nem látok bele, meg nem vagyok ott, meg csak ilyen hírhallomás volt, mint az Apple-nek a belső dolgait. De nem is erről beszélek én, hanem arról beszélek, hogy ő konkrétan vannak eredmények, amiket láthatóan látsz. Hát látod, hogy az autóipart hogy, hogy fölforgatta a Tesla, meg az elektromos Igen. autó, meg önvezető autó, meg, te is tudt, meg hogy ezt nem ő, nem, ő, nem, ő, nem ő találta ki a Teslát, tehát az egy meglévő cég volt, aminek a finanszírozásába be beszállt, és nézzük meg, ugye, létezik gondolod, valóban hogy... egy létező cég, mit tudom én, 2000-es évek óta, de, de nézzük, meg, hogy várja. hol lesz 30-ba, 40-be, 2050-ben, hogy ilyen hosszabb távon... De, de, de, de most nem mondod, hogy elhiszed ezt a narratívát, hogy neki semmi köze nincsen semmihez. Nem mondtam, hogy semmi köze nincsen semmihez, csak ne úgy képzeled, mint Azért... valamilyen szuperhíró, aki... Azt, mind... De azt, azt, én, azt én nem mondom, hogy, hogy, hogy szuperhíró, de azt igenis állítom, hogy, hogy, hogy hogy nem pöcsöl, és, és, és, és ott, ott, ott egy dolog a lényeg, az impact, semmi más. Azt, azt teljesen biztos vagyok benne, hiszen ha nem így lenne, akkor nem lenne a Tesla a, a, a Model 3, a világ legtöbbet eladott autója, meg, meg, meg ilyen dolgok, tehát nem, nem is marketingelik magukat. Tehát gondolj bele, hogy ezeket el tudta ő érni. Most az mindegy, hogy valaha megvette az izét. De ez már kicsit nekem olyan argumentum, mint hogy, hogy egy üzleti sikeres embernél, megnézed, hogy az apja is sikeres volt üzletileg ha igen, akkor nyilvánvalóan az apja sikereiből él. Ez nem igaz. Okay. Ő is igen igen. József, ez egy olyan dolgoz. téma, amit teljesen elfogadom, hogy neked ez a véleményed. Én Nekem egy más képem alakult ki. Vannak ilyen múltbeli, ilyen kontemporáli ilyen sztárfigurák, mondom, a Howard Hughes az tök jó példa erre. 30 év múlva, 40 év múlva, amikor visszatekint ugye az ember a karrierjükre, meg hogy mit értek el, mi volt az életciklus ezeknek a cégeknek, meg tudsz többet arról, hogy hogyan működtek, akkor lehet így kiértékelni. Most még így valós időben csak nézzük, hogy ott suhannak jobbra-balra dolgok, tweetek, meg x-ek, meg mit tudom én jobbra-balra, de nem vagyunk olyan idő pillanat, meg olyan megfigyelési pontból, hogy így objektíven meg tudjuk ítélni, hogy ez most jó, vagy nem jó. De hát És nézzük szerintem... meg, ugye, hogy mi lesz a, annak a hatása, hogy most még egy ilyen politikai karriert is elkezdett építeni magának. Azért de jó, persze, nagyon... de, ez, de én, én nem is arról beszéllek. Én, én csak a, a, a konkrét megjelent termékekről beszélek. És azt, azt most is ki tud értékelni. Tehát az, hogy, az, hogy van ez egy rakéta, ami kibaszott magas, egy 120 méteres épület mellé állj oda, és látni fogod, hogy mekkora egy ilyen egy karcoló kurva nagy. Azt ő föl az űrbe, meg lehozza. És Aha. ez egy konkrét megjelenő eredmény. Az egy, az egy új cég, amit ő csinált, és láthatod folyamatába hogy milyen outputok -ok voltak menetközben az elmúlt tíz év során. Ez nem véletlen. Ez az én állítás. Ezt, ezt nem kell 30 névén hogy vissza elemezzük a Illomasztor és Józsi, miért a cél, látod, hogy, hogy erről hogy... meggyőz engem, vagy meggyőzd a hallgatókat, tehát mit szeretné a beszélgetésből De, kihozni? Figyelj, nem hárman ülünk itt, hanem ketten. Tehát igazából most veled beszélgetek arról, hogy meggyőzzelek, igen, meg akarlak győzni arról, hogy nem kell várni ahhoz 40 évet, hogy lást azt, hogy ma milyen eredményeket mutatott fel az ő cégei. És ezt azért mondom, csak mert nagyon sokat lehet tanulni ezekből a dolgból, és ebből a hozzáállásból. Tehát ő nem ugatja a lényt, hanem csinálja. Most mondasz, hogy ez nincs így. Hát látszik, az, az eredmények jó, alapján számomra, látszik, hogy ez tehát Én ha összességében nézem ezt, én, mint magánember, aki egy adott karrierben van benne, akarok-e ettől az embertől tanulni, vagy választok egyéb forrásokat, amivel jobban tudok azonosulni. Én nem tervezek ettől az embertől tanulni, nem szeretnék az a menedzser lenni, aki elmegy egy szervezetbe és azt mondja, hogy 80 százalék, hogy mit tudom, 70 százalék az embereknek álljon fel, és menjen el. Lehet, hogy az elkövetkező 5 évre ez lenne a leghatékonyabb üzleti döntés, de én ezzel összességében nem tudok azonosulni. Mint az egyéb megnyilvánulásai vagy azonosulni. Ezért én dönthetek úgy, hogy nem az Elon Musk-tól tanulom a üzleti hatékonyság sikereit, hanem száz másik könyvet elolvasok, amivel jobban tudok azonosulni. Neked, ha ez a karakter, aki ilyen jó minta, akkor teljesen megértem, hogy miért akarsz tőlem minél többet tanulni, de nem, ez mindenkinek egyéni döntése, hogy kivel ilyen ez, szempontból. Az bocsánat, odosulni. de ez egy ez, ez, ez félre, mert a személyiség karaktergyein keresztül indoklod meg ezt a dolgot. És én azt mondom, hogy én én személyes a, ez, ez, az Igen, nem, ez de az én személyes Igen, egy bajtésem. Te mondod Tudom. meg, hogy én kitől tanuljak menedzsmentet, vagy én döntöm át. Te döntöd el. Csak azt mondom, hát, hogy a bias... Elmondtad a, a... a véleményed, meghallgattam. De, a bias az de, de vélemény. Meg, meg kell befejezni, hogy, hogy okay. te azért, mert Elon Musk tweetel és egy fasz, amit mindenki uh -huh. tud. Az alapján eldöntött, hogy ezért ő már üzletileg is egy inkompetens csávó. Nem, és ez a bias, úgy döntök, én én szerint. szerintem. Nem. Én úgy döntök, hogy én nem tervezek különösebben foglalkozni, mert nem érzem, hogy tőle kell tanulnom, hanem úgy érzem, hogy száz másik hosszabb távú forrás van ezekre az információkra, hogy hogyan lehet emberekkel dolgozni, szervezetet vezetni, hatékonyan dolgozni. Nem ez az egyetlen módja annak, hogy én tanulok. Engem, mint ember, taszít, ezért nem, nem akarok foglalkozni, mert nem kell, hogy az én látóteremben folyamatosan bel legyen. Igen, de azért, mert téged taszít emberileg, kizárod annak a lehetőségét, hogy tanulhassál valami jó dolgot. Nekem száz másik forráson jó dolgot tudok tanulni. Nem kell mindent befogadnom. Én szelektív módon, mint te is szelektív módon fogadsz be. Én ma javasoltam egy könyvet, ami számomra hasznos volt, te mondtad, hogy te mással foglalkozni. Ez teljesen rendben van. Mindenkinek van egy, egy saját útvonala, saját uh, forrásai az információra, az inspirációra, és ezt mindenkinek egyénileg kell kialakítani. Ha nekem egy olyan számodra bias számodra csak vélemény van, hogy én ezt az embert nem kedvem különösen, millió másik forrás van arra, hogy én tudok tanulni hatékonyabb menedzsmentet például. Ez, ez, ez tiszta sor, de nem is tudod, tehát vágod, hogy nem ezt csellendzselem, ezt a dolgot, hanem azt, hogy kizárod azt, hogy Ilomásztól tanulhassál. Nem, én ezt mert, mert persze kizárom, tudom. mert nem érdekel. Nem, tehát Nekem nem kell mindenkit, de, de van tízezer hát de, könyv, amiből tanulhatnék, vagy százezer, igen, van de, x de, üzletemben, akitől tanulhatnék, szelektíven, akivel kompatibilisnek érzem a világnézetem, attól könnyebb tanulnom, nyilván akkor azzal fog Én nem érzem amukálni. magam kom kompatibilisnek a világnézetem, mert ílom azt fasságaival szemben, hiszen, tud, ő lövi a migránsokat, meg mit tudom én, tehát ilyen nagyon sok dologgal én se értek egyet, de én... Azt, mond, azt gondolom, hogy én a kihozatalt nézem ebbe. Ott a rakéta, okay. vagy nincs ott? Ezt, de Józsi, nem, nem tartalak vissza ettől egyáltalán. Há persze, hogy nem. Tehát, ö, ö, de csak azt mondom neked, hogy amit viszont te mondasz, az, hogy igen, ott a rakéta, de ez egy fasz. Ez a fasznak a rakétája. És Itt én azt mondom, hogy, azt mondom, hogy ne azt nézzük, hogy ez egy fasznak a rakétája, hanem azt nézzük, hogy ez egy rakéta zárójel, amit egy de Józsi, fasznak. millió dolog létezik a világban mindenkinek, ki kell alakítani, hogy mi az, ami az ő univerzumában benne kell, hogy legyen, vagy nem száz dolgot figyelem kívül kell hagyni minden nap az embernek, annyi input jön, tweetek, könyvek, hívások, személyes beszélgetések, nem lehet mindent befogadni. Mindenkinek szelektíve módon azt kell befogadni, ami kompatibilis vele, előre viszi, az életében, és nem érzi úgy, hogy erőltetve lett bármi, amivel nem tud azonosulni. attól, mert az Elon Musk üzleti eredményeket elér, attól még nekem nem kell követni őt, vagy tanulni tőle, vagy valami. Rengeteg CEO van a világban, aki üzleti eredményeket elért, csak nem olyan kommunikatív, mint Elon Musk, ezért nem ömlik tőlük az információ. Én nem, nem próbálok lebeszélni róla, hogy kövessed a tevékenységét, kialakíts egy képet, hogy hogyan vezető a vállalatait, és majd olyan helyzetbe kerülsz, akkor próbáld alkalmazni. Én csak személyesen nem érdeklődöm ebbe az irányba, és nem tervezem különösebben követni ezeket a dolgokat. És... Nem tudsz jobbat mondani, ez... a, a, a Ilom, aztán nincs más ember, aki ott nem akarok, van egy csefdé... Jó, aki... aki... ez, ez csak ilyen vitatkozás már. Tehát én sem értem. Miért Szerintem... neked definiálni, hogy én kit kövessek? Nem, azt nem akarom definiálni. Én csak azt szeretném, hogy azt az üzenetet akarom csak átadni, hogy direkt kizárod magad dolgokból azért, mert van egy személyes véleményed egy témában. Ez abszolút igaz, és nagyon sok egyéb összefüggésben is igaz. Tehát például ki lehet mondani, ha mondjuk Magyarországon vállalkozást szeretnék építeni és sikeresnek lenni, hmm. akkor annak a egyik leghatékonyabb módja, hogy betagozódni ilyen Fidesz körüli szervezetekhez, meg hozzásimulni, meg lehetőséget kapni, hogy ott, ott ilyen üzleti lehetőségekhez jusssa. Tehát ez -tényszerű, tényszerű állítás, nem? De tényszerű. ha személyesen nem tudsz azonosulni azzal a világképpel adott esetben, és nem mondom, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez egy személyes vélemény, dönthetsz úgy, hogy ha bár ez a leghatékonyabb módja, hogy nagy állami beszerzési projekteken keresztül meggazdagodja, de nem akarod ezt tenni, akkor nyugodtan dönthetsz úgy, hogy te valami etikus vállalkozást kezdesz, és kemény munkával eléred azokat az eredményeket, amit szeretné elérni. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor most, ha mondjuk Hitler jó festő, és mondjuk nem volt jó festő, de festő volt, de mondjuk az egy jó módszer lenne, hogy megtanulj, hogy ő, hogy festett tanulmányozni a munkáját, meg minden, nem, hiszen ez Hitler tehát persze, ez összekapcsolódik. De, így, így már értem, saját... hogy, hogy, hogy neked maszk, mint figura, az, az, az egy ilyen velejéig romlott hitlerszerű csávó. És akkor ezért, hogy csak bottal piszkálni. Tehát én már így értem, hogy, hogy a te fejedben ez így, így rakódik össze. Nem, nem azt mondtam, hogy Hitler, hanem ez egy, egy ilyen sarkított példa volt, hogy abba az irányba is elmehetnél. De az, hogy egy ilyen ahogy a film tök jó megfogalmazta, most ezt megnézem. A nagyra nőtt csecsemű. Felnőtt csecsemő, nagyra nőtt ez, ez számomra teljesen... Tehát én megnéztem vele a háromórás interjút, meg egyéb megjelenését, és ez tényleg lejön. És ezért nem tervezem hogy ez az ember legyen az elsődleges input, ami alapján döntést hozok vagy üzletet tervezek, a -a. vagy valami. Teljesen figyelmen kívül hagyhatom, és ez relatíve... Tehát száz másik forrásból tudok egyéb hasznos információt szerezni. Szelektív vagyok, hogy milyen kontentel ingétselek. Igen, de, de amikor azt mondd, hogy, hogy, hogy, hogy ő megvette a Teslát, ergo, izé, mi tudom, én ott, ott, ott érzem azt, hogy, hogy az a szelektív rész ez már erősebb a szelektív résznél. Tehát ott nem, nem, nem a nyers információk alapján értékelsz valamit, hanem... Nem is persze, nem hát is állítottam. Alapján. Hát hogyne. ilyen elfogultság alapján döntünk, meg alakítunk ki véleményt, meg engage Igen, alapján, de, ugye. De, de nem az lenne a feladatunk, hogy ne ezt tegyük? Nem. Hát minél kevesebb ilyet Miért van ez a feladatunk? Hát mert különben ilyen izé, vagy ilyen gyomorból dönteszek kérdéseket a világban. A úgy úgy közleked. Valóban az ember gyomorba dönti el. Ennek érdemes utána olvasni. Tehát az ilyen logika, meg ilyen komplex logikai döntések, amit ilyen extra táblaszerűen kiérték ez az a nagyon kevés információt lehet feldolgozni. Van nagyon ilyen komoly limitáció, hogy mit tudom én, három-négy változót tudsz csak így a fejedben aktívan így tartani, és nagyon komplex döntésekhez esélytelen, hogy, hogy abszolút ilyen logikai alapon vezess le, amikor végig gondolod a dolgokat, többször leírod magadnak, aztán elmész futni, vagy aludni, vagy fürdőzöl, vagy valami, és akkor ez így az eddigi életbeli tapasztalataid alapján ugye a háttérben feldolgozódik valóban ilyen zsigeri döntés szinten, hogy ez, ez így jó irány, rossz irány, undorodok -e tőle, nem undorodok tőle, és ezek fontos információk, amik, amik a tapasztalatodat felhasználják, míg a logikád nem feltétlen tud ilyen komplex információt. Tehát igenis tud Tisztába kell lenni az ilyen bias dolgokkal, abszolút. Ez tök jó, hogyha az ember felismeri, meg tudja, hogy ezek a, ezek a bias dolgok léteznek, de valójában nagyon sok értéke is van az ilyen zsigeri döntéseknek, meg annak, hogy valamit Ö... esetleg undorítónak válsz, és Igen, nem tudsz vele. De törekedhetünk rá, hogy tisztába legyünk vele, hogy, hogy, hogy most ilyen De én arra szeretnék visszatérni még az elején, hogy elhangzik egy trigger word a részemről, például Elon Musk, meg minden, és, és, és te arra azt mondod, hogy oké, okay, nem tudom már, hogy volt pontosan, amit mondtál, hogy, hogy eljutottunk a, a metal ú, reméltem, hogy megúszuk, hogy ez így előkerüljön ez a dolog, meg mit tudom, és, és ez amit, ez amivel nekem problémám van, hogy miért kéne, hogy ez így legyen, hogy erről nem is lehet beszélni, mert te személy szerint nem értesz egyet vele. Hát, Tehát figyel, az az, az, le, az ne, a, a lehetőséget, okay. hogy én pedig máshogy gondolom. Jó, nyugodtan. Szerintem ez, ez az adás azért érdekes, mert nem teljesen egyformák vagyunk, és különböző véleményeket lehet Milyen. nem is feltétlenül ütköztetni, mert legtöbbször nem ütközik, hanem így szinte kiegészíti egymást. De például ez az a téma, ami számomra így, tehát így a médiában nem keresem az Elon Musk dolgokat, Egyre kevesebbet megyek az x.com-ra is, hiszen annyira van ott promotálva minden, És ezt nem, nem keresem, hogy ez ilyen napi szintű téma legyen. Belefére, hogy heti egyszer Elon Musk szegmens legyen az adásba. Határeset, ezért mondtam, hogy jó lenne néha egy-egy adás, amikor nem kerül elő Elon Musk. Ha neked ez egy ilyen központi figura is minden héten szeretnéd megbeszélni, még el nem is tudom fogadni ilyen szinten, de... De azt hogy Ö, nem ő kerüljön elő, nem is tudom, milyen összefüggésbe jött most már. A szervezetfejlesztésről beszéltünk, és Aha. arra hoztam példának, hogy itt a, a, a, a, a lean megközelítésben ott ott Aha. milyen izéket tud csinálni. Szerintem egy vizsgálati izé, szerintem ez nem értem, hogy, hogy, hogy miért, miért is kell kizárni ilyen értelemben a, a, a dolgot. Tehát én okay. dekem... amit említettem, nem feltétlenül, hogy minden egyes adásba előkerül, számomra nem egy szimpatikus figura. Ha neked nagyon fontos, hogy minden beszélgetés során előkerüljön, tolerálom, mert veled szeretek beszélgetni, és érdekel a véleményed. A megjegyzésem arra szólt, hogy valahogy minden adásba előkerül, talán azért, mert a feededben mindig előkerül, meg a médiában mindig előkerül mostanság nyilvánvalókból, de, de lehet, hogy az csak más az... egyszerűen valaminek a kapcsán és akkor úgy kerül elő. Kell, hogy az én életemben is releváns legyen, nem feltétlen. Hát a, nem a te életedben releváns, hanem én éreztem relevánsnak a témát. Uh -huh. Tehát igazából így, azt, azt én értem, hogy te személy szerint a hátad közepére nem kívánod, de az, tehát én nem fogom azért nem előhozni, mert te nem szereted a témát. Tehát akkor, akkor tényleg becsukhatjuk a boltot. Szép, okay, nem, nem akarok egy aknamezőt, aknamezőt, nem akarok navigálni.